На початку падолиста вдарили такі холоди, що вода в річках потекла повільніше. Навіть Тетерів, який гнав свої води майже з гірською бадьорістю, притих у холодних скелястих берегах, наче от-от мав схопитися льодом. Його права притока Білка у повільних стала такою прозорою, що на її піщаному дні було видно смугастих окунів. Саме недалеко від Білки, в Радомирських лісах, ближче до села Забілоча, Марусині козаки облаштували землянку. «Не так для того, щоб жити, – казав Санько Кулібаба, – як для того, щоб грітися. Однак усі не помістяться, а кому припече, матиме де просушити онучі». Усім не годилося знати, де та землянка. Кому дуже треба, хай сам собі вириє, казав Санько Кулібаба. Інакше не можна, бо кожний повстанчий загін мінливий. Одні приходять, другі відходять. Так було і у них. Починалася оранка. Людей меншало, закінчували сіяти більшало. У жнева знову багато відходило, а тоді прибували. Кістяк тримає такий, як Санько. Додому йому вже дорога заказана. Хіба вночі, який раз навідається, а так ліс його хата. Большевики вже за ним питали. Вони, сучі діти, повернулися до Радомишля ще у вересні. Якийсь час, поки збиралися на Київ, у містечку навіть стояв штаб комдива Федька. Зноска. Федько – відомий радянський військовий діяч. «Гарний, Хведю! Гарно й зветься!» – сказала псанькова бабуня Киля. «В одному слові і ім'я, і фамілія, і прізвисько». Може, через того комдива Федька, москальні тоді, напливло сюди більше, ніж кумарів у чортовім лісі. Але їм усе було мало. Давай ще тутешніх хлопців мобілізувати. Ніхто до них сам не являвся. Наїжджали на села і рекрутували силою. на назбирали в Ганнополі, Модалеві, Чайківці, Заньках, мабуть, із сотню поробоцтва. Це тих, що чухалися на печі. Посадили, як баранів, на підводи і повезли валкою до Радомишля. На передньому возі їхав сам начальник повітової міліції Курчинога. Теж гарно зветься, сказала Занькова Санькова бабуня Киля. Біля нього сиділо ще три міліціонери, Причому один із них тримав червоного прапора, наче їхали вони не до прийому, а до комдива Федька на весілля. За ними на двох десятках підвід тряслися рекрутовані сірі свити, а на задньому возі сиділо шестеро червоноармійців. У дзюбатих ганчір'яних шоломах і в шинелях з червоними поперечниками на грудях. Весело їхали, тільки в грабині, де валка якраз завернула до лісу, в поперек дороги чогось лежав тостелезний граб, наче його буревієм звалило. Ще як їхали з Радомишля, то не було тут ні граба, ні вітру, а це тобі маєш лежить, і не об'їдеш його, «І не переступиш!» – почухав за ухом, начміл курчинога, нога. І, скочивши з воза, наказав рекрутам, аби прибрали з дороги дерево. Сірі свити, раді старатися, позлізали з возів, кинулися прибирати дерево, аж тут їх спинили. «Не треба!» – почулося з лісу. «Ви вже приїхали!» Курча нога був не злякливих. Відразу подав команду до оборони, та Санько його першого тут таки поклав у поперек дороги, як того грабочка. Решта миліціонерів одразу підняли руки, а червоноармійці, зашпортуючись у довгополих шинелях, кинулися тікати на той бік дороги до лісу. Бо яка ж тут оборона, як не видно, хто та звідки стріляє. Їх усіх шістьох спровадили до Небесної канцелярії. А міліціонерів, котрі не чинили спротиву, Маруся звеліла відпустити. Правда сказала, щоб спершу їм усипали добрих нагаїв. «Тільки, хлопці, я вас прошу, не скидайте з них штанів». Так, відлупцюйте, сказала Маруся. Бо якщо по правді, вона соромилася покарань на голе тімо. Сірі свити підтюпцем подалися на свої села. Дехто хотів пристати до соколовців, але Маруся порадила їм ще трохи подумати на печі. Згарячу вона нікого не приймає, справжній козак приходить до неї з конем і зі зброєю, а не приїжджає на возі. Під червоним конвоєм. Після того радомишські большевики все, що робилося проти них у повіті, списували на банду Марусі. І навіть тоді, коли комдив Федько повів свою дивізію на Київ, у Радомишлі лишився червоний гарнізон та й інші большевицькі частини, то одна, то друга наскоками навідувалися до повіту, тому командир Осназу. Зноска ОСНАЗ – загін особливого призначення. Мазолін, колишній моряк-балтієць, а тепер чекіст, що очолив особливий кінний відділ 12-ї армії, цілком слушно звітував Віск Раді. Борьба з бандитизмом ведеться в уїзді совершенно безсистемно. Часті – присылаемая в Радомышль, часто меняется без всякой на то пользы. Причем замечено, что кто бы ни приезжал, ни одна из частей не оставляла хорошего впечатления, а наоборот, своими поступками и действиями дискредитировала власть. Например, выезжая в село якобы для профилактики бандитизма, Красноармейцы доводили селян до крайних возмущений. Каждое село сетовало, что насильно отбирают вещи, как то, белье, верхнюю одежду, полотно, сало, обувь и прочее. Бывали даже такие вопиющие случаи, когда политработник проводит воспитательную беседу